vydáme tu knížku Vystání víry, tak to dáme proti tím a můžeme pokračovat. A tež to můžeme srovnat s, s rozvázání úzlu, kde máme též kapitolu o těch dokonalostech a o transcendentální moudrosti a o Józe, která je těmi to věcmi spojená. A jak se k té hoze dostaneme? Tím, že vlastně zkoumáme vědomí a zkoumáme dvě pravdy. Jo? To všecko dává celek, ale my se do toho celku dostáváme fragmentama. Hm? Tak už to je? Hm. Poznáváme fragmenty, no a pak ty fragmenty nám dávají celek. Hm? I když se učíme o celku, tak je to pro nás vlastně taky fragment, protože ten celk nevidíme. Hm? No a tak eh, můžeme se tam strkat ze zadu, můžeme se tam strkat ze předu, hm? ale důležité je, že se tam strkáme, No a pak ta vize, ty praxe bude úplně jiná. Hm? Protože nemáme tu perspektivu totality, no tak ta vize praxe je zase úplně jiná. Hm? Ta vize praxe jako celku, jako totality, pak vede k k jinému chování, to máme jasně vysvětlené, a jiné chování vede k jinému poznání. Stejně tak, jako jiné poznání vede k jinému chování. To je důležité pochopit. Proto, jestliže chceme praktikovat tu cestu bodhisattva, která je nedualistická cesta, tak je třeba pochopit, že my tu totalitu nevidíme, ale my se na ní napojíme vírou. A my ji nevidíme, ale napojíme se na ní vírou, protože jiný napojení nemáme, protože to nevidíme. My jsme v tom našem malém sudu a myslíme si, že je to náš svět. No a teď my, jestliže chceme praktikovat cestu Bodhisattvu, a do jisté míry vlastně křesťanství je též nic jiného než cesta jenom, jenomže to retušovali tu hierarchii a církevní doktrínu, dogmaty a tak dále. To je též vlastně cesta bodisatu. Jak vidíme, cesta bolisatvu je léčit sebe a léčit druhé zároveň. Neoddělovat. My léčíme sebe a léčíme druhé zároveň. No a my to můžeme dělat, protože věříme v tu totalitu, ať už ji nazveme jakkoliv. Ta totalita tam je, ale my ji nevidíme a my se k ní otevíráme právě tou vírou. Hm? To je něco, co je nám vlastně naší tradici velice blízké. Hm? Ta totalita tam je, ale my máme nevědomost, my ji nevidíme, tak se k ní otvíráme tou vírou. Některý z nás na tu víru nejsou nadaní. Některý z nás se s tím narodí. Narodí se s tím, že vidí, že jak je to bez té víry, něco chybí. Nejsme otevření pro ty velké dimence, do kterých jsme integrovaní od samého začátku. A proto tady v našem spisu, co jsme probírali, ta víra není probírána, to je více probíráno právě v tom traktátu Vystání víry. Ta víra, jestliže ji máme, tak dává i větší sílu než individuální poznání nirvány. Proč? Protože jsme nějak tou vírou integrovaní do toho celku a vidíme, že ten sud je jenom fragment naší reality. A tak, jestliže víme, o co se jedná, tak nebereme to naše rozlišující poznání tak vážně. Vasobandu v 30. verší říká jena, jena, vykalpěna, jat, jat, vas tu vykalpí, jate, vykalpí, to je vám asau, svabhává to navík, hm? Co to znamená? Jakoukoliv konstrukci. Hm? a my meditujeme, jestliže chápeme ten celek, my meditujeme tím, že vidíme, jak ty konstrukce z naší mysli vycházejí, ten, ty různé myšlenky, to jsou všechno naše konstrukce. Hm? A my to začínáme vidět. Ale cokoliv si těma konstrukcemi představíme, to jsou jenom konstrukce. A to, co je konstrukce, nemá žádnou vlastní podstatu. Hm? To když chápeme, no tak vidíme to jinak. Hm? Teď když nám misinterpretují realitu, že když uděláme něco špatného, že půjdem do pekla na, jak jsem říkal včera, na věčný čas, no tak to máme tam pomíchané. Že? Hm? No, o to se jedná. Všechno je Kličina a následek. Když jsme udělali něco špatného, tak samozřejmě se nám to vrátí, no ale nebude to dlouho trvat. Když to, jsme, když to bylo těžké, tak to bude trvat díl. Když to bylo lehký, tak to bude trvat málo. A hned to zapomeneme jako malí dítě. Proč? Protože malí dítě to ještě nestačilo tolik nasprádat. No a my jsme nasprádali celý svět. Hm? No a... Že jsme to nasprádali, my to právě vidíme tou vírou. Hm? Protože ještě tu moudrost nemáme. No a když máme tu víru, no tak se narodíme v té velké dimenzi, který se říká transcendentální moudrost. To jsme se naučili tady. Hm? První se tam narodíme a je to něco zvláštního. Hm? To je krásné přirovnání, jako když vidí, jsme stále byli zvyklí vidět mraky na obloze s dálky, teď se ocitneme mezi mraky no a zjistíme, že tam nejde nic nahmatat. Hm? No a to se pro nás, ta realita se pro nás stane skutečná. Hm? První se v ní narodíme, pak se naučíme z ní přebývat. no a v realitě přebývání není věčný. No a pak z té reality se narodíme no a pak se učíme správnému činění. To je cesta bodhisatví. Správné činění to jsou ty dokonalosti. A ty do, to cvičení v dokonalostech, jak jsme se učili tady, má vlastně tři fáze. první prebývání v té bodičitě, když se naučíme prebývat v té bodičitě, což je v tom rozměru transcendentální moudrosti, ve které všechno se zdá, ale není tak, jak se zdá. Hm? No a pak my jelikož jsme se naučili přebívat v té bodičitě a narodili jsme se v ní, vyšli jsme z jejího lůna, no tak my se učíme správně činit, správné jednání. To správné jednání to je těch deset dokonalostí. Ale deset dokonalostí jenom schránuje nekonečný dokonalosti. Ty, ty dokonalosti se nedají spočítat, protože všechno pozitivní patří ne tomu individu, ale patří to té, té totalitě. Hm? No a tak z toho činění učíme správné činění. My se učíme správné činění, aby jsme zapomněli na sebe. Hm? Když zapomeneme na sebe, tak nemáme problémy. My máme problémy, protože nejsme schopni zapomenout na sebe. No a když tedy se učíme správné jednání, no tak se učíme zapomínat na sebe. To je to předávání zásluh pro dobro všech eh, bytostí. Tak. <laughs> hmm? To, není, to má svoji logiku. Bytosti to jsou bolesti. Bolesti to jsou bytosti. Tak pak máme tu fázi předávání zásluh, která nám umožní pro dobro celku Protože všechno jsme pochopili, že všechno dobro pochází z celku. Dobro nemůže být individuální. Hm? To jsme pochopili. Tak nám se otevřelo velké světlo. No a tím, že předáváme ty zásluhy, to je tež velký proces, v tom nám pomáhá. Tady uvidíme ty bodysatvové různí hm? Kromě jiných, tam je taky Čenrézi, který nás správně nasměruje. A přítel Čenréziho, což je Stama, nepřekonatelná síla. Hm? No a tím pádem to nejáství všeho, nejenom osob, ale všeho, to nejáství všeho, což je transcendentální moudrost, není jen pro nás pocit, ale stane se přímou realitou. No a dostáváme se do praxe těch dokonalostí, ne na základě přizpůsobování se, ale na základě, že my v té realitě žijeme. To je ten realizovaný bodhisattva. Ten realizovaný, co je rozdíl mezi námi a realizovaným bodhisattvou? Ten realizovaný bodhisattva už v té totalitě žije. On si eh, uváže tkaničky už v té toalitě, on se podrebe v té toalitě, hm? on si prdne v té toalitě, hm? No a tím pádem, On eh, žije úplně v jediném vesmíru. Hm? No a eh, co je praxe bodhisattva? On si konstruuje tu čistou zemi, ve, ve které ta, eh, ta percepce, té totality se stává přirozená. Hm? Proto tady máme furt hm, ty... Nekoneční paláce v nebi. Ty nekonečné paláce představují ty nekonečné cnosti, ty totality, která je nevyspytatelná. To se furt opakuje jako mantra, že je to nevyspytatelný, nevysvětlitelný, nepochopitelný. Proč? Protože to rozbíjí ten náš malý sud. Kdyby to bylo pochopitelné, tak to náš malý sud nerozbije. No a to je začátek yogačány, co je praxe Bolisatvy. Praxe Bolisatvy je, že my se chytáme jenom slov. Ničeho jiného mi se chytit nemůže. My se jen chytáme slov. Když Bodhisattva to pochopí, no tak dává příslip, který jsme vzali, že se... nedostane na druhou stranu sám, ale že se dostane na druhou stranu se všemi bytostmi, protože v tom jsou všechny bytosti už. Hm? Že se nezbaví jenom svých vlastních zašpinění, on se zbaví zašpinění všech bytostí, protože v tom jsou všechny bytosti. Proto je to nepoznatelný obyčejným rozlišujícím myšlení, Protože, jak, jak Vasubandhu říká, cokoliv my si skonstruujeme v hlavě, to jsou jenom konstrukce. A ty konstrukce nemají vlastní podstatu. Z hlediska praxe bodhisatry, jediná vlastní podstata je právě to ta takovost, která žádnou podstatu nemá. A to je ta vlastní podstata. Hm? A v téhle tý vlastní podstatě ten Tathagata, gata, tatha znamená takový, takový agata, takový přichází a takový gata. Takový přišel a takový odešel. Toto je Buddha, protože on v té realitě přišel. Agata v té realitě odešel. V té realitě všichni přicházíme a odcházíme. Všichni jsme přišli v té realitě a všichni odejdeme v té realitě. Jinak se přijít a odejít nedá. No a teď to začíná být jasnější. My vírou se naladíme na tu totalitu, ne, to nevysvětlitelný, nepochopitelný, hm, co tam je, ale nedá se chytit. Jediný, co chytáme, to jsou ty naše konstrukce toho. Hm. Slova No, a, ale slova nejsou realita. Já používám takové slovo, zase někdo mluví maďarsky, ten proto je to něco úplně jiného, no ale mluvíme o stejné věci. Tak. My tou vírou chápeme, že to dobrý nepatří nám, ale patří to tomu celku, který obsahuje všechny bytosti. To chápeme vírou, pak bodičitou se na to naladíme. Bodičita je výsledkem víry když nemáme víru, tak halt, žádná bodičita nebude. A když tam bodičita je, no tak jsme částí toho, jak Shantideva popisuje, jsme část. Je to něco nevyzpytatelného, něco, co se nedá vyslovit, ale co zůstává s námi. A ani nevíme, komu poděkovat za tu realitu, kterou která zůstává s námi, která je neuchopitelná, která je nevysvětlitelná, ale pro nás tam je. My jsme ji ještě nepoznali, ale tou vírou hm, jsme se do ní dostali, to je vystání bodičity. No, Ale je to něco novýho, něco neuchopitelného tak se musíme naučit v ní prebývat. No A když se naučíme v ní prebývat, no tak se s ní dostaneme ven no a tím se učíme správnému činění. A když se učíme správnému činění, tak se naladíme na ty cnosti. Které nepatří nám. No a to je i podle teravádového buddhismu sami, tomu je to popsali z Mahajány, ty praxe těch dokonalostí hm? má tři fáze. Jsou běžné dokonalosti, hm? které mu se říká prostě páramí dokonalosti, které vedou na druhou stranu. Ty povedou na druhou stranu i arahata. Arahata je taky na druhé straně. Pak máš upa parami, hm? to jsou ty větší paramy, které přibližují k, k tomu stavu, stavu Budhy. A pak máš utama paramy. Utama parami to jsou ty paramy, které už zažijeme. Hm? Který Prostě jsme my. Tím pádem my a Buddha jsme jednota. To je, když se staneme Bůmi Bodhisato. Když se uprdneme, tak se uprdneme s budhou. Když se krkneme, krkneme se s budhou, Tak když se vám někdy podaří dostat se do styku s opravdu tysoce realizovaným bytostí, bodysatvou. Tak tohle je, a těch realizovaných bodysatvů dneska už najdeme prakticky, tak tohle je jejich situace. Oni ze sebe vyzahrují ten celek. Cokoliv dělají, tak dělají v rámci toho celku. Takovou osobu už těžko najdeme. No ale ty některé ty dobrý zemový mistry hm? už se tomu přibližují. Třeba já, když jsem přišel na Tajwan, hm? tak jsem měl výcvik v té teravádové tradici. Hm? Teď jsem byl na, na tom buddhistickém institutu, no a protože jsem měl tak silný představy, jak se mám chovat, jak se nemám chovat, jo, tak teď jsme seděli s tím mistrem Šeninem u stejného stolu, hm, jedli, jedli a tam jeden ten učitel, no by stůl pro ty učitele, jeden ten učitel jed prostě... A já jsem prostě zvyklý, to mě léta vtloukli do hlavy, že když mých takhle jí, takže to je hrozný. No já jsem prostě jenom se podíval na něj a ten mistr jen začal. <tok> takhle učím bodysatová. To my neumíme. I když třeba ne, není úplně realizovaný, body se no tak je už jistě, jistě daleko na cestě. Protože to, co je dobrý a to, co je špatný, závisí na situaci. A my bereme, že. Dobrý je takhle, zlý je takhle. Když budeme zlí, půjdeme do pekla na věčný časy. Když budeme dobrý, půjdeme do nebíčka na věčný časy. No, to jsou úplně naivní představy, které absolutně nemají e, nic společného s naší realitou. To jsou ty konstrukce, na kterých je založený. E, který jsou založený prostě náboženství bez duchovní vědy. My potřebujeme duchovní vědu, ale ne, není, náboženství není nutný. Budismus jako náboženství je snad nejbližší k té duchovní vědě, která je moudrost. A tohle všechno je moudrost, která má krásné symboly. Hm? A ty symboly ukazují právě tu neskutečnost toho našeho světa v tom, v tom sudu, ve kterém se nacházíme. Hm? A ten sud jsme si sami postavili. Kdo ho postavil? Ty naše konstrukce. No a to je přístup k Mahajánovi meditaci. Že teď ty pozoruješ ty konstrukce v rámci toho celku. Ne v rámci toho rozlišujícího vědomí, ale v rámci toho celku. Ty vidíš, jak ty konstrukce vyvstávají z mysli a jak v mysli odcházejí, jak to ten pojem zlího Přichází v mysli, v mysli odchází. Jak Ten pojem dobrýho přichází v mysli, v mysli odchází. Všechny tyhle konstrukce nemají žádnou vlastní podstatu. A my žijeme s konstrukce. Aby jsme žili, my ty konstrukce potřebujeme. Ale Když se na ně navazujeme a držíme se jí a ta dopadne to špatně. Hm? No a teď si prodeleme ještě těch pár našich... Hm? Co pak se děje? Pořádku. Tak radši vyp vypneme... Mobil, hm? To je první věc, co je třeba na to brát ohled, protože tady mluvíme o věcech, které jsou nad nebem a nad zemí. Hm? A musíme mít v jisté úctě, aby jsme je chápali vůbec. Hm? No a teď... Probereme ještě pár těch zajímavých věcí. Už navíc nemáme čas no a můžeme si vzít znova ty sliby body jestli chceme. Hm? No Ale tím ukončíme a katka udělala nějaký dort pro nás je to tak. Hm? Tak. Ho sníme <skrý> stíve, že patří totalitě. <skrý> to je bude zase jiný jezení, je to tak? tak my jsme se dostali kam. My jsme se dostali do toho jednání. To jednání to je jako ta upapaní. Hm? Protože už jsme máme přebývání v bodičitě, už jsme se narodili v Bodičitě, no tak, naše páramí jdou do hloubky. A to jdou do hloubky, protože my se učíme ty dobré činy a odevzdávat je pro dobro všech bytostí. To odevzdávání pro dobro všech bytostí, to je též nic jiného než zažívání těch, toho dobrého jednání, který my praktikujeme. To je jasně vysvětlený v textu, tedy ne v textu, ale v těch komentářích, které dávají tomu textu smysl. Hm? To dávání vede k tomu, že, e, že předáváme všechno dobro všem bytostem, ale žádný bytosti nevidíme. Hm? No a tak jsme správně nasměrovaní. Hm? To je správná dána, dávání. My dáváme bytostem, ale žádný bytosti nevidíme, protože bytosti žádnou vlastní podstatu nemají. A právě proto my můžeme dávat správně. Podle situace těch bytostí, ne podle našich vrtohů. Pak to je dávání. Pak co je disciplína? Disciplína je, že se dostáváme do sféry toho, co se nedá rozbít. Protože my stojíme na tom. Síla doslova znamená to, co nás chladí. Na té disciplíně, že... My se, to je těžké, my se nenecháme hm? těmi objekty podmaňovat, ale my si podmaňujeme objekty hm? tou disciplínou. Čili nám něco velice chutná, no my se nepřežereme, hm? my zase se dostaneme do situace, kdy nám něco nechutná, no ale my si dáme, protože máme hlad. Hm? No a snažíme se to vyrovnat. A tím pádem naše síla, to, co nás občerstvuje, co jsou smysly, budou vyrovnat. Až smysly jsou vyrovnané, tak máme pocit nezničitelnosti. Tak my dáváme a my praktikujeme ty dokonalosti se smyslem pro nezničitelnost čím se naladujeme na vstup do, do té reality, která je od nás neodlučitelná. No a pak po disciplíně pošíla přichází co? Už jsme zapomněli. Snášenivost. jo? Přichází snášenlivost. No a tím snášen, tou snášenlivostí my realizujeme, že jsme na stejný úrovni jako všichni budhové. Protože všichni budhové jsou nejvyšší snášenlivost, je snášenlivost darmi. A všichni budhové jsou darma. Čili to dáváním s tím pocitem snášenlivosti nás napojuje na stav budy. Protože ta nejvyšší snášenlivost je snášenlivost darmi. Darma znamená doslova to, co nás drží, berí a co nás měří. Má hm? Dar, má. Nás drží a měří. No ale nás to drží a měří, a, a my to nevidíme. My to vidíme jedině, když se otevřeme. A to je tolerance. To je snášenlivost. No, a co to Co? Co to znamená měř. Měria. Měria, hm? Měria. Měří, míra hmm? drží, darma je to, co nás drží a co nás měří. Měří v jakém smysle. No myslíme, v jakém smysli nás to měří. Jsme dobrý, jsme špatný. Je to tak? Hmm? Chceme tohle, chceme tamto, někdo má rád holky, někdo má rád dolky. Když má rád holky, tak měří jinak, když má rád vdolky, tak taky měří jinak. Je to tak? Hm? No, tak to je ta bíra. Hm? A to je tež darma. Špatný, dobrý, to je tež darma. mě hm? že dává hodnotu, ale... No, to drží, protože to dává hodnotu, a měří, protože my podle té hodnoty jede. Je to tak? No a tou snášenlivosti my se, se dostáváme na stejnou úroveň jako budhové. Protože budhové jsou ti, kteří jsou jedni zdarmo. Právě proto budhové jsou mírou všech věcí. Hm? My nejsme mírou všech věcí, ale my si to nejsme vědomí. My si myslíme, že jsme mírou všech věcí. No a to je náš problém. Co to znamená, že jsme mírou, že jsme na stejné úrovni jako budhové. Budhové jsou na jaký úroveň? Na úrovni takovosti, to jsme se učili. Co je úroveň takovosti? Úroveň, do které se nedá nic přidat a z které se nedá nic odebrat. Hm? To je takovost. Když tomu přidáme něco, jsou to naše konstrukce. Když o to něco odebereme, jsou to takže naše konstrukce. A ty konstrukce nemají vlastní podstatu. Hm? Když to vidíme, ještě tam nejsme, ale už jsme na stejný úrovni jako úhové. přestože tam nejsme. A s tím to vědomím, když předáváme zásluhy, no tak se tam dostaneme dříve nebo později. No ale my s tím vědomím ty zásluhy nepředáváme, tak se učíme a máme srandu se života. Hm? No a co přijde po snášenlivosti? Úsilí. Úsilí. Díky úsilí, když předáváme s úsilím, co se stane? My se dostaneme... My se dotkneme všech Buddhů, hm? jelikož máme tu snášenlivost. My se dotkneme všech Buddhů. Hm? Tím pádem my se naučíme přebývat v jejich přítomnosti. Už tím, že dáváme, už tím, že praktikujeme disciplínu. Hm? No a teď přijde ten. Eh, čenrezí tohle učí předávání učí právě čenrezí že v těch v těch budhích v těch buddah budeh budzích budzích to je Budho. Po slovensky je to lehčí. Ne? My bychom se měli začít učit slovenštinu. Je to, přesně se zvládnou to Ano. Po, po budho, ale po česky to nemůžu říct. Ne? Po budřích. Ne? Podle jakého vzoru, už jsem češký budha. Já vědám, se to není ani, ani pán, ani žena. <laughs> to je samostatná kategorie. Samostatná kategorie, že? A no to je. tam stojí? A to no no starostem toho to řeknu. V těch starostů. Po slovensky takovost sa prenoží jako takost. No to vy Slováci, vy to musíte vidět. No to je to takých. Takže takosti, asi ne. Takost. Takost, hm? takost. No a tím pádem to učí právě Avalokitešvára, že ty budhové jsou, hm? se stávají, to nekonečný zdroj všech cností. A my je předáváme, ty pochází od Budhu, a my je předáváme Budhu, protože a Valokiteśvara učí, budhové a bytosti se nedají od sebe oddělit. Proto ten nekonečný soucit. protože budhové budové existují díky bytostem. Ale ty by nebyly bytosti, tak nejsou budhové. A to učí Avalokitáš Vá. Hm? Proto nekonečný soucit. Hm? Takže to pátý předno a tak dále se dostáváme. Každé, eh, každé chování je též chování na základě, na základě dokonalosti. A to chování vede ke správnému předávání zásluh. A to je též. Praxe dokonalosti. Hm? No a teď si zopakujem ty dokonalosti. Dávání. To už jsme probrali. My jsme se dostali do moudrosti. Šestý dokonalosti, co si pamatuju. Hm? Dávání. Snášenlivost. Usilie koncentrace, samády, moudrost. Tam jsme se dostali. Jo? To je těch šest základních. A ty čtyři, které následují, ty umožňují realizaci těch základních. Jo? Protože máme sedmý, sedmá dokonalost, je co? Je upája. Co znamená upája? Spásné prostředky. To je důležité pochopit, protože my máme moudrost, my můžeme použít hm? spásné prostředky. Když nemáme moudrost, my použijeme, my spásné prostředky použít nemůžeme. Všecko, co budeme dělat, nebude mít dopad, protože nemáme moudrost tak po moudrosti přichází spásné prostředky. Bez těch spásných prostředků ta moudrost se nemůže preměnit ve znalost. A znalost nás uvede do toho, co tušíme, ale co ještě Dá se říci, není naší realitou. Hm? No na to potřebujeme spásný prostředky. A to je sedma. Když po spásných prostředcích my můžeme správně praktikovat co? Naše předsevzetí pranidy, hm? tak další je dokonalost v v, našich, v Když máme dokonalost v našich předsevzetí, následuje co? Síla, bala. Hm? Ta síla, dokonalost síle, přichází z dokonalosti našich předsevřetí. Samanta hm? na konci na začátku se objeví Samanta Bandra, na konci se objeví Samanta Bandra a Sudána získá znalost a stane se Budou. Hm? To je poslední párámí. Znalost. Hm? A do té sféry znalosti ho uvede nikdo jiný než Majtraja. Hm? Majtraja představuje co? Lásku. Bajtreja. Lásku. Schopnost lásky. No, je to hodně. Tak jdeme na ty poslední páry. Tam jsou zajímavé věci. Tam jsou výborný charaktery. u, u, u Parinama náma jsou eh, fantastický charaktery, to jsou, jsou čísla. Ale teď jdem k té sedmi, k tým eh, Spásným prostředkům. Hm? A ten, kdo představuje ty spásné prostředky, to je král, který se jmenuje nena, Nenasycený. Hm? Ten eh, předešle ho pošle ke králi, který je Nenasycený. Hm? No a teď, když k němu Sudána přijde, tak vidí, že ten král sedí na tom trůnu a trestá bytosti. Usekává jim hlavy, usekává jim údy. Ty si udělal tento čin. Zbičuje je. Jo? A ten Sudána se klepe, jak může, poslal ho k bodhisatovi, jak může být tak krutej. Přece to není možný. A tak tak má pochyby. A to nemůže být přece bodhisattva, proč mě poslal k takovému dál na jich, takovému tý, takový nestvůre, která mučí bytosti, zabíjí bytosti. A samozřejmě, jako obvykle, se objeví bodhisattvové <laughs> na nebi a povíle ne, neváhej, neváhej. Hm? No a tak se dostane do hlubší koncentrace a vidí, že ty, ty osoby, který trestá, hm? který byčuje, který uřezává údy, vycházejí z jeho vlastního těla. <laughs> vychází z jeho vlastního těla a bytosti kolem něho, v jeho království, mají velký strach hm? a tím pádem se dávají na cestu dobra. A to je vše. No. <laughs> a ono učí, učí bodisatlovskou metodu toho, co mu se říká Vimukti Pariaja, hm? Maya Vimukti Pariaja, osvobození na základě přeludu. Hm? Osvobození. Technika osvobození na základě vytváření preludů. Vytváří preludy těch bytostí, které on mučí, usekává i v údy, mlátí je byčem. No a v jeho království všichni lidi mají stud a strach ze zlých činů, což je základ etiky. A všichni jsou na sebe dobrý a objevuje. A on se ten samý krutý král se objevuje jako ta kwa wang Ten se objevuje jako král velkého světla. Je on přináší velký světlo dobroty, té vyšší dobroty tím. Že jim ukazuje přelud e, e, toho mučení, který získají tím, že budou provádět zlo. Hm? Není to krása? Hm? No a zase upovídá, kam ráda já znám jenom tohle, co ti budu povídat. V cnostech všech budů dělal na jako obvykle. Hm? A on jde dál na a ten ho pošle k, k upásaka, hm? k lajkovi. Ten král ho pošle k lajkovi, který se jmenuje Achala. E, Achala znamená nepohnutelný. Hm? To je tež osmé stádium bodhisattvou, ačala, když získají stav neměné mysli. Jo? No a tady to je upaparamí, to je ještě jednání. Jo? No a ten ačala upásaka ačala vlastně není upásaka, omlouvám se, to je upásika. Hmm? To je Laichka. Hmm? ta lajčka eh, učí Sudánu. Ten, ten ho učil ty eh, spásné prostředky. Ta učí tu sílu. Hmm? Protože je nepohnutelná, tak ho učí tu sílu. A učí ho metodu darmy, která se jmenuje podmaňování toho, co je těžko podmanitelný, na základě pokladu moudrosti. A co je ten poklad moudrosti? Ona se v jednom momentu, to znamená v nohy, se domysly, a Sudána zažije jedno po druhém 500 samády, hm, který trvají, jako mu připadá, že mu trvají jeden moment, hm, ovšem trvají dlouhou, dlouhou dobu, hm, protože čas pochází z mysli. Hm, no a prožije těch 500 samády, a získá jako svobodu v těle. Takže jeho tělo se nastaví na budu Vajročanů, který se prostírá všude a tím získá tež schopnost vysvětlit schopnost výřečnosti v vysvětlování darmy. Tomu dává ta síla. Takže když vysvětluje darmi, darmu, je v samády a nezná únavu. Hmm? No a teď zbývá už jen to poslední, poslední správné chování na základě znalosti. Hmm? A to je zajímavé, obzáště zajímavé, to dostává od e, vlastně hinduistického mnicha. Ne ale hinduistického. To vůbi čuti whyta. To je het heterodoxní heterodoxní mnich. No? Heterodoxní to je neortodoxní, je heterodoxní to je z řečky. No? Mm. Ortodoxní pro křesťany to je křesťan třeba ten východní křesťanství, no a ten, kdo to nevěří, ten je heterodoxní. Jiné víry. No a teď to, tu znalost mu vysvětlí ten mnich, který je jiné víry. To ten univerzální rozhled. A co mu vysvětlí, jak pomocí znalosti se dostane všude tam, kam chce. Hm? Pomocí znalosti se dostane všude tam, kam chce. Protože znalost pochází z vědomí. Hm? No a teď, jelikož má tu znalost, že se dostane tam, kam chce, tak může provádět Správně to e, parináma, predávání zásluh. No a my se to taky postupem času budeme učit a budeme mít čím dát tím větší srandu a pro dnešek končíme a dáme si dortíče. <tějí> <tějí> <tějí> <tějí> Tady ještě, ještě sliby a... bodysatry. Něl nebo tam ještě ten jeden těch předcevzetí nějaký jeden učitel? Vlastně trochu povedali teraz. Tady to, to předávání zásluh, to, to, tam jsou opravdu srandisti. To... Myslala jsem ještě v tom, tam jsi vravili, že je... O, tady je starosti... největší, největší srandistka, je ta krásná dívka. To musíme ještě probrat, to se vám bude líbit. <sík> krásná dívka, kterou v té zemi všichni berou jako prostitutku, ale ona tím, že je ta krásná, upoutává pozornost všech, jo, tak pak je učí, jak převrátit, učí metodu osvobození, jak převrátit vášeň v Znalost. Kde to je? Ta je zajímavá. Jo, krasavice. Ta krasavice se jmenuje eh, přítel světa. Hm? Loka Mitra. A učí Sudanu eh, Techniku i svobození, která se jmenuje Nekonečný poklad sností. A ten nekonečný poklad sností je, že ta vášeň musí přicházet z té jednoty. Jinak, že ta vášeň ničí. No a ona upoutá ty, ty mužský, protože je velká krásavice. A učí je právě tuhle tu techniku, jak převrátit na základě toho nekonečného pokladu cnosti převrátit to je převrátit jejich vášeň v dobro. A tím, že převrátí vášeň v dobro tím nejrychleji dosáhnou toho, čemu tady říkají nevyčerpatelný koreny dobra. Hm? Ty nevyčerpatelný koreny dobra pochází ze schopnosti převrátit vášně na základě toho nekonečního zdroje dobra. To napojuje prostě potom na tantrický učení toho. Tak ti, on nám říká Sudánovi ti, co ke mně přijdou, svášní. Všichni bez výjimky dostanou Asakta Goucara, bodhisattva, všichni dostanou tu e, sféru e, bodysatvu bez bez ulpívání. Hm? No a já, kamaráde, já jenom znám tohleto. <laughs> Jestli se chceš ještě prohloubit v učení, posílá ho k jinému upásakovi, k jinému lajkovi, který ho učí, protože teďko on poznala tu, ten zdroj Všech, všeho dobra, který není odlišný od který, ve kterým všechny vášně najdou utišení, to nejrychlejší utišení, tak ho posílá k upá, upásakovi, který ho učí metodu osvobození v poznání stejnosti, mezi v poznání, v osvobození v poznání ne, je pan. V poznání limitu, ve kterém my nekonáme nirvánu. Dá se to tak přeložit? Hranice, ve které nirvána se nekoná. A ta hranice, ve které se nirvána nekoná, to je tež samády ale je to moc, necháme to tady a budeme praktikovat a studovat dál a čím dál, tím větší srandu budeme mít. Jak to vidí? Je to tak? No tak jo, tak se snažíme. No a tím končíme. Chcete ještě vzít jednou ty sliby bodisaty. Mm -hmm. Tak si to prečneme. Tak ukončíme tím, že si eh, eh, budeme recitovat sutru srdce mm -hmm. v, jen? v sanskritu a mm -hmm. češtině. A dáme tentokrát jednou sliby bodisaty. Každý půjde tam z cesta vede. No. no je... <laughs> Volte. No. A co salát, co sutraš tě sutra. Tam tam sutra věnce. A vatom saka věnce. Tvoje sázka Proč věnce? Protože furt chodí dokola no? kolem horké kaše, až se tam dostan. <laughs> Co se to nazývá věnec? Myslíme sutra věnce. Protože ve věnci všechny květiny jsou navzájem propojeny. To má všechno význam. Dáme, dáme první sutru srdce v sanskritu a v češtině. A pak dáme. Pozor, pozor, míšel, neuraš si hlavu. To by ten král velkého světla měl radost. No. Ten... Hmm. Tak dáme sutru srdce v sanskritu a v češtine. všechno rozplyneme do prázdnoty a dáme sliby bodhisatvy a naše, náš malý zásad tím bude oficiálně ukončen. A na oslavu si dáme dortík, který udělala pro nás z velkého soucitu. Byla <laughs> <laughs> <se> to <teda> katka. <laughs> Kde pak máme ten český, no, ten český text, no. Okay. Aha! Yo, Так се богини Bodhisattva, Gambíram, Pragya, Paramita, Charamanu, Vyavalo Kayatisma, Pančáska, Stavscha, Swabhava, Šunjana, Iha, Šariputra, Rupam, Šunjata, Šunjata, Iva, Rupam rupam na prita shunyata shunyata ya na prita rupam yat rupam sa šumyata, ya šumyata tat rupam Evam eva meva vedana samskara vijanam. iha šari putra sarva dharma shunyata lakshana anutpana niruddha vimala anudha aparipurna Tasmat chariputra shunyataya Na rupam, na vedanam Na samgya, na samskara, na vijanam Na chakshu shodra grana jivakaya Manam si, na upa shabdha gandara Sas prashtavya Dharma, na chakshu vijanadhatu yama Na mano vijanadhatu Na avidhyana avidyakshayoyama Na jaramaranam na jaram magana kshayo naduka samudaya nirvodam Ga, na janam na prapti na branti tasmad putra paramita ma shritya achita avarana achita avarana a atasto viparyasati kranto dishta nirvana pratah třiadvanácti evaštita, svá sambudha, prága paramita, maśritya, anuddha, samyak sambudhin, abhisambudha, tasmārjyātavyaṃ, prága paramita, mahamantro, mahavidyamantro, anutaraṃ antro, sama asama antroha, sarvadukha duka prasāmana sattya, pragyaparamitaya ukto mantraha tatyatha Gaté, gaté, paragaté, parasangaté, Bodhisvaha, Gaté, Gaté, paragaté, parasangaté, gate gaté, gaté, paragaté, parasangaté, bodhisvaha. Čtyři základní sliby, slibuji, že osvobodím veškeré bytosti. Slibuji, že odstraním nevyčerpatelné nečistoty vědomí. Slibuji, že si osvojím všechny dámy. Slibuji, že realizuji tu nejvyšší cestu dám. Teď přece vzetí borisaty podle praxe činů samantabada. Kdy si něco můžeme položit líp, přemýšlejte, nebo aby to plynulo ještě líp. Klaním se. Chválím Tathágady. S úctou neomezeně obětuji Tathágatou. Doznávám své karmické překážky a lituji. Radoji se s cností. Prosím Budhy, aby otáčeli kolondány. Prosím Budhy, aby zůstávali ve světě. Bez ustání následuji učení Budhu. Vždy jednám v souladu s potřebou bytostí. Předávám všechny zásluhy pro bytosti. Oh, to. Tak to bychom měli. A tady máme dortik. <laughs> Ale to ne, ne. Ty, ty jsi zaplatila tu letenku, tak ano. to je dobrý. Tak. Já nevím, pět dorty. Takže vyzerá to hrozně, ale bude to doufám chutit dobře. <laughs> Troška se mi to rozpadlo. Bante, máme vás velmi rádi. Prosím, zůstaňte na Slovensku a v Čechách, neodcházejte. <laughs> Sme velmi rádi, no. že jste se narodili v Čechách, že jste si vybrali toto místo a, a že k nám přicházíte a prosím, přicházejte dále a toto vám chceme dát takovou podporu, abyste abyste to s nami nevzdali <laughs> a veľmi si vážíme všechno učení a vašou trpezný hloucí. Když takto předíte a. Dám to je pro vás, od všechny, od všechny z My nás, to letenku, ale toto je od všetkých lidí z této místnosti, a ještě tí, kteří odišli. <laughs> tak, když to musí být. Tak velká vďaka vám Tak, Či chce někdo až něco povedať? <laughs> Já, jak možem tak chcem poděkovat Katce, jako si se mnastrál. To je důležitý. Děkujeme Katce a děkujeme Romanovi a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Míšovi tady, který přijel z dalekého Hlomouce. A bylo to fajn a bude to fajn. Tak teď mu to musíme... Já, já jsem myslela, že to donesím hore tady, Riky, ale asi bude lepší, když budeme volat, nebo jsem myslela, že to bude rozpadat. Volám <laughs> to i z dole? Ano, můžeme fotku. jestli jestliže můžeme udělat fotku, se ptá Klara. Všichni. Ano, tam do teďka tady, no, pod obtář, když se sednete. A Aha, dobře. Jo, uh -huh. No a já jsem ještě teda, když ještě ti to poděkování, tak uh, jsem se ti poděkovala aj i vám. Uh, byla to velmi taková... Taká prírodzená atmosféra a všetci si byli veľmi vnímaví a veľmi nápomocní, že fakt tu to bolo A jak jsem teda bola někdy v nějakém napětí, tak prepáčte, já jsem taky stresor občas. Tak doufám že si se to dobře cítili a doufám že o rok bante príde a náš zámer je, aby sa to uskutočnilo na tom jamory. Ak se to podarí, tak tam bude větší komfort a bude to také viacej přístranější Teda vás všech srdečně pozývám, určitě budeme informovat. jak to tak chcete být informovaní, tak uh, zůstaneme v kontakte. Děkuji. A já bych si ještě chtěl poděkovat Macovi, že nás strážil. Mucoví. <laughs> jo, Mucoví. Stačí poškrape to. Zájem, pěkně. Ať mačka si na to. Bude. Mačka samozřejmě, že No, druhá mačka se ani neukázala, se strašně bojí, takže keď ona ono vylezí. Aj je Tak jak to chceš? No, ne, jako